Vi ska ju inte sitta här och föra patriarkatet vidare så känner jag att det känns lite illa. <laughs> Nej, det är, det är inget måste. Det är mest så det har blivit. Jag tycker yeah. det här är ändå det mest woke-podcast som sitter vi har gjort hittills. <laughs> Okej, okay, då sitter vi här med Emil och Karlo från Drick. Välkomna hit! Tack! tack, tack. Kul att ni tog i tid att komma hit. Jag tänkte att vi skulle prata lite om drick idag. Det gillar vi, det är trevligt. Vill ni berätta lite om vad drick gör eller hur du upplyfter? Ja, vi är ju då Drickhus- och kulturkommittén, Och det är vårt ansvar att se till att kulturen bevaras på sektionen. Och det gör vi med olika event, som vinprovning som ni testade på under mottagningen. Det är bra att du adresserar alla direkt, det känns ja. som de är här i rummet. Ja, jag Ja, men eh, dryckes och kultur... Ja, dryckes känns ju ganska uppenbart i juvinprovningarna där då. Kulturdelen vet jag inte riktigt, det bara faller in lite i alla övermang. Ja, ibland kan man säga att och-delen i vårt namn försvinner, så vi står för dryckeskulturen lite. Men vi försöker upprätthålla kulturen så gott vi kan. Vi har utökat det lite, så det är både fin- och fulkultur numera. Vilket gör det ganska enkelt att skapa nya event. Ja. man får mixa det lite mer bara jag tycker det är väldigt mycket fyndiga poänger här det <laughs> men har ni några fler exempel på event ni kan hålla ja det var ju vinförordningen och sen jag tycker jag att det är väldigt roligt att hålla sittningar så det har blivit ett par sådana och sen har vi vårt största event på året som är Bondäljen mm. och ja, det är ju ett stort event med 200 kom förra året och det är ju lag från hela Sverige kan man säga jag tänker att vi kanske kan köra lite bondhelgen från grunden. Berätta lite, vad, vad är bondhelgen till att börja med? Ja, vi kan ju säga så här att det är, de flesta tekniska högskolorna har ju olika typer av större evenemang där man bjuder in folk från de andra skolorna. Och detta är väl då g -sektionens motsvarighet av det. Och då är det så att vi, förra året hade vi pubrunda, vi var i bastun. Vi hade en fin sittning och lite allt däremellan. Men det viktigaste är då lådbilsreiset som är ett stående event under den här helgen. Resterande är lite valfritt så det blir olika varje år. Och var ju faktiskt en höjdare i år för jag tyckte barnen var väldigt väl upplagd. Det kan ju vara att Emil är lite partisk i detta. Där han har byggt allting själv och ja. suttit och gjort skisser på detta. Like Nej, ingen, ingen kommentar på det. det är, om man vill bygga bilbana så är det drick rätt. Ja, det tycker jag absolut. Jag kan ju säga här att Emil är ju då vår manliga man i den här kommittén. Han gör ju allting som den stereotypiska mannen ska göra. Han grillar, han kör bil och han bär saker. Och det är ungefär vad hans post går ut ja. på. Det blir så när man är med en högtjej att man får ta ta den rollen. Men det tackar jag inte nej till. Jag tänker lite på Gud, helt tråd. Här. Ja, ni nämnde att det var 200 deltagare. Vilka är de här 200 deltagarna? Är det från Chalmers? Eller? Ja, det är både från Chalmers och andra universitet och högskolor då, som Linköping och Lund. Vi hade några från Borås också tror jag. Ja, vi vill helst bjuda in så många utifrån som möjligt. Samtidigt som alla på sektionen är välkomna. Och att vi bjuder in andra sektioner. Det blev också nytt nu när vi höll det i år. Att vi bjöd in civila lag också. Så det är inte något tvång på att man måste sitta i en kommitté. Utan det är verkligen alla är välkomna. Man sätter ihop ett lag helt enkelt. Och sen så har vi sjukt kul bara. Det är ja. kul. Det är, jag tror att det är ett event som väldigt många uppskattar det. Och kul att vi har ett så stort event på i sektionen. Vad tycker ni har varit den största utmaningen i drick? Alltså egentligen samarbeta. Jag vet att mycket av detta bygger på bondhelgen eftersom det är det mest tidskrävande vi håller i. Jag skulle säga att försöka få ihop logistiken är ju ganska svårt när man är så få som vi är och vi har ju trots allt detta fått jättemycket hjälp men vi måste bli bättre nästa år på att få mer hjälp. Så att man har ju gått på varandra ganska mycket där. Så att man lär sig samarbeta. Ja, det är ju ett, ett stort event som blir väldigt intensivt under en kort period. Så man får ju verkligen se allas både bästa och sämsta sidor under den här helgen. För det, ja, det tar mycket på en att hålla event. Men efterhand så är det ju så sjukt kul. Det är också därför vi blev ganska nära. För att ja, vi var trevliga fram till den punkten. Och det var väl egentligen på första dagen så bröt helvetet lös ungefär. Och folk börjar skälla lite på varandra. Vilket jag tror är nyttigt egentligen. För att man ska nog inte tassa på tårna kring varandra när man gör någonting. Där man behöver lite input. Ja det, det testar jag. Både hur man hanterar andra och ja, man, man får faktiskt känna på sina egna gränser. Hur långt man kan, kan ta sig själv. Mm. Men jag tänker det, det är en... Alla vill ju göra något bra. Så ja. alla blir upprörda om man inte tycker att det här blir bra. I så fall kan vi ju anta att arbetsbördan inte är riktigt jämnt fördelad över året och bondhelgen har ni andra läsperioden som sitter där Precis. Så då är ni fortfarande ganska nya också. Ja, ja. man kickstartar i året om man säger så. Ja, och vi har ju faktiskt en väldigt frihet i Rick att vi kan ju lägga upp vi har bondhelgen som som vi ska hålla och som vi gärna håller men utöver det så kan vi göra lite vad vi vill och när det passar för vi har inga spikare event riktigt. Så att, eh, i år så har ju vi kört på ett tema som är sittningar medan de förra året var mer för pokerkvällar. Så att det, man kan ju få ganska stor spridning på eventen. Om vi vänder på största utmaningen, vad har varit det roligaste tycker ni om året? Jag tycker det roligaste är det man får av att eh, sitta i en kommitté, Gemenskapen och den här det blir en slags tillhörighet när man kommer någon vart att man sitter i drick. Och det, det uppskattar jag. Jag tycker ju absolut det roligaste är alla missöden. Nu kanske jag är lite så här pessimistisk av mig. Alltså, eller vad man ska ja. säga, men det är Jag gillar när det går fel och sen så att vi löser saker. För att jag vet inte. Alltså... Det är ju missöden när vi kan ha roligast åt Ja, men i alla det är fan. ofta det vi kommer tillbaka till och skrattar åt än idag. Nej, vi har ju haft våra, våra den men eh, jag vet inte om det lämpar sig till det här mediet <laughs> <Jag>. <laughs> Så eh, ja, det, det har hänt väldigt mycket roligt i kommittén det kan man lugnt säga Ni kommer många roliga minnen härifrån även Vi, vi har väldigt dem. roliga minnen eh, som kommer skratt och gråt <laughs> De kommer säkert delas med med många av er men eh, inte vi, kan, det här vi, kan håll, vi kan hålla det där, lite så <laughs> Det tycker jag är ett väldigt bra svar jag tänker, ni är snart färdiga med ert året Vad tror ni att ni kommer ta med er härifrån? Vad, har varit, liksom, vad är erfarenheterna? Den största lärdomen jag kan ta med mig är... Jag får ju bara på det jag inte får säga. Känner jag, jag ja, Prata du! Vi du, ändå klippa detta, det Ingen av. Den största lärdomen jag kan ta med mig det är vikten av att planera och planera noga. För jag själv är kanske inte den som planerar mest, utan jag tänker att saker löser sig, men för mig har jag varit väldigt tur att det sitter fem duktiga tjejer med mig i kommittén som faktiskt kan planera och vet vad det är som behöver planeras. För det hade inte jag kunnat göra själv, men jag har verkligen förstått hur viktigt det är att ha en bra plan. Jag tänker att innan vi runder av här, är det någonting ni tycker jag har missat? Någonting ni vill ta upp lite mer? Eller belysa? Ja, ja vill du arga... I sektionens största event och bjuda in studenter från alla möjliga städer. Så är det, har du en perfekt plats i och Du får planera den fetaste festhelgen och sen vara njuta av resten av året. Det köper jag. It's a wrap.